вже неодноразово мені доводилося чути нарікання на те, що саме це оповідання дуже відрізняється від інших моїх творів і не піддається чіткій жанровій класифікації. Найімовірніше, мною керує упередженість, та я все ж таки наважуюся включити цей твір до збірок. Мій товариш ірландець що розповів цю історію, присягався, що все описане Відволося із ним насправді. Саме тому я визнав за необхідне, всупереч звичаю, в даному випадку вести розповідь у творі від першої особи. Фредерік Форсайт. Обов'язок. Долаючи крутий підйом, я тривожно прислухався до стукатіння мотора. Дві милі на силу вдалося протягти, але тепер двигун явно захлинався. Залишалося тільки молити усіх ірландських святих, аби він не вийшов із ладу остаточно просто зараз, і ми не опинилися одні серед першозданної краси сільської Франції. Сидячи поруч зі мною, Бернандетта із занепокоєнням поглядала на мене. Згорбившись за кермом і сподіваючись, бодай якось підстюбнути мотор, я щосили на акселератор. Я не знав, що саме розладналося під капотом. Технічні примудрості, на жаль, не моя стихія. Наш старенький Триумф Майфлауер все ж таки видерся з хилом пагорба на вершину, і ось там заглох остаточно». Я вимкнув запалювання, поставив автівку на ручне гальмо, відчинив дверцята і вийшов з автівки. Бернандетта пішла за мною. З іншого боку пагорба ми поглянули вниз на долину, яка розкинулася перед нами, і на бологий путівець, що вів до села. Стояв чудовий літній вечір. Тоді, на початку п'ятдесятих, Місцевість навколо Дордоні була абсолютно невивченою, заповідною, Ну, у всякому разі фешенебельне суспільство іще не встигло відкрити її для себе. За століття тут мало що змінилося. Жодних заводських труб, електричних стовпів, автострад, які шрамами прорізають зелені луки, мешканці сіл, розкиданих навколо, Жили, як за стародавніх часів, врожаєм, що вони звозили із сусідніх полів на скрипучих дерев'яних возах, запряжених парою волів. Це була справжня стара сільська Франція. Того літа, вперше вирушивши на континент, ми з Бернандеттою саме у цьому місці вирішили провести свою відпустку. Я вийняв дорожню карту і відшукав на ній цятку на північ від Дордоні. «Схоже на те, що ми десь тут». Вдивившись у долину, Бернандетта промовила. «Тут село. Зовсім поруч». Дійсно, простеживши за її поглядом, я побачив серед дерев церковний шпиль і дах якогось сараю. Оцінивши відстань, що відділяла нас від села, я промовив. «Ти права. Цілком можливо доїхати навіть не заводячи мотора, але далі ніяк». «Ну, не ночувати ж нам просто неба», – зауважила дружина. Ми повернулись в автівку. Я поставив важель коробки передач у нейтральне положення, вимкнув щеплення – і відпустив ручне гальмо. Автівка рушила з місця і покотилася схилом пагорба вниз, поступово набираючи швидкість. У повній тиші, що здавалася зловісною, ми швидко наближалися до церкви. Сили інерції виявилося цілком достатньо для того, аби автівка заїхала в село що ледве налічувало десятки-два будинків, і поступово сповільнюючи хід, наш автомобіль зупинився посеред вулиці. Ми вийшли з машини. Сутеніло. Вулиця здавалася абсолютно безлюдною. Біля дверей великого цегляного сараю коперсалося у купі піску курча, що відбилося від своїх старших братів. На узбіччі два покинуті вози із сіном впиралися холоблями в землю. Їх господарі перебували десь поблизу, втім, видно їх не було. Вікна будинків були закриті віконницями. Не знаючи жодного французького слова, я вже збирався постукати в один із будинків і попросити про допомогу, коли раптом за церкви з'явилася самотня постать, яка попрямувала до нас. Поки незнайомець йшов, я побачив, що це сільський священник, який носив, як і годиться, довгу чорну сутану із поясом та крислатий капелюх. Я напружив пам'ять у пошуках відповідного звернення, але, на жаль, на думку не спадало нічого. Коли священник порівнявся із нами, я звернувся до нього. Отче. Цього було цілком достатньо. Він спинився і підійшов ближче, питально посміхаючись. Я вказав на автомобіль. Священник розплився в усмішці і почав зі схваленням кивати, показуючи, що машина йому подобається. «Господи, що ж робити?» Як йому втовкмачити, що я зовсім не самозадоволений власник цього транспортного засобу, а невдалий турист, в якого машина зламалася? А наступної миті я пригадав. Латина. Хоч він і не молодий, але бодай щось із шкільної граматики повинен пам'ятати. А от як там із моїми знаннями? брати братини один рік втовкмачували у мене церковну мову. Втім, відтоді хіба тільки під час меси мені доводилося вимовляти латинські слова. Однак, як розказати про паламку двигуна внутрішнього згоряння? В молитовнику про такі речі не йшлося. Я поклав руку на капот і промовив. «Курас, меус, фрактус, ест». Буквально це означало «моя колісниця зламана». Здається, це допомогло. Обличчя священника засвітилося розумінням. «А, fractus курус feus філіус меус?» – запитав він. «Твоя колісниця зламана, сину мій?» «Так, in верітате патер меус», – підтвердив я. «Абсолютно точно, батько мій». Абат задумався, а тоді знаками звелів мені чекати його на місці і рушив до будівлі, де, як потім з'ясувалося, було невеличке кафе осередок сільського життя. Мені чомусь це абсолютно не спало на думку. Незабаром священик з'явився у супроводі «здоровання», як усі французькі селяни з в сині полотняні штани та таку ж сорочку. Човгаючи сандалями на мутузяній підошві, той мовчки наблизився. Коли вони опинилися перед нами, абат енергійно жестиколюючи швидко заговорив французькою. Він, мабуть, переконував свого парафіянина, що машина не повинна стояти тут усю ніч, загороджуючи шлях. Здарова, нічого не відповівши, кивнув і рушив назад. Ми зі священником залишилися біля машини. Бернадетта відійшла і присіла мовчки біля узбіччя дороги на траву. Спільне очікування видається особливо важким, коли розмова з якихось причин неможлива. Я кивнув священнику і усміхнувся. Він у відповідь теж кивнув та усміхнувся. Ще один кивок, ще одна посмішка. Нарешті священник порушив мовчання. «Дангле?» – запитав він, вказуючи на мене і Бернадету. «Англійці?» Я заперечно похитав головою. «Така вже наша доля ірландська». Рідко хто не плутає нас із англійцями. «Ірландіас», – сказав я, сподіваючись, що вимовив це слово правильно. «О, голландас», – зрозумів він. «Голландці?» Я знову похитав головою, вказав на номерний знак автівки. Чорним по білому там були виведені літери «ІРЛ». Священник терпляче посміхнувся мені, ніби на докучливій дитині. Хірландіс, я кивнув. Га? Хірланде? Ірландія. Ірландці. Широко посміхаючись, я посилено закивав головою. Гм. Партій Данглетер? констатував Абат. Частина Англії. Я знову зітхнув. Ну що ти зробиш? Наполягати усе одно марно, не той випадок. Чи є сенс пояснювати доброму абатові, що Ірландія аж ніяк не є частиною Англії? А батько і дядько Бернандети теж зробили у це свій внесок. Але ось, із вузького проходу між цегляними сараями з'явився старий, дрантлявий трактор, цілком, можливо, єдиний у селі. Мотор його стукотів не краще, аніж у моєї тарадайки, перед тим, як вона мала заглохнути. Однак трактор пихкочучи здолав відстань, що розділяла нас, і завмер перед автівкою. Вдягнений у синя фермер міцною мотузкою прикріпив мій автомобіль до буксирувального гака трактора. Священник жестами попросив нас сісти в автівку. Трактор рушив вперед. Супроводжуваний священником він завернув за ріг, і ми опинилися у великому просторому дворі. Там стояв іще один цегляний сарай, вже замкнений. У сутінках, що заустали, я розрізнив обшерпаний напис «Гараж». Селянин відчепив мою автівку і почав змотувати мотузку. «Священник!» Показавши на годинник та на зачинені віконниці гаража, дав нам зрозуміти, що сьогодні вже все зачинено, але завтра о сьомій ранку гараж відкриється і механік налагодить мою автівку. «А де ж ми прихистимося?» – шепнула мені Бернадетта. Я склав долоні човником, притис їх до лівої щоки і нахилив голову, немов мав намір подрімати. Або зрозумів мене відразу. Знову почалася швидка розмова священника із селянином, сенсу якої я вловити не міг. Селянин, вимахуючи рукою, вказував кудись у даличинь. Декілька разів пролунало незнайоме мені слово "прис". Кивнувши нарешті на знак згоди, панотець повернувся до мене і жестами запропонував забрати з машини речі. Ми піднялися на підніжку трактора і встали, міцно тримаючись руками. Трактор рушив із двору на дорогу. Добродушний Абат помахав нам на прощання, і більше ми його не бачили. Почуваючи себе жахливо нерозумно, ми телепалися, стоячи поруч на підніжці трактора, а я ще й з валізою у руці. Наш мовчазний водій провіз нас через усе село. Ми переїхали з Трумок і стали з'їматися на невеличкий пагорб. На схилі, біля самої вершини, трактор заїхав на подвір'я ферми. Воно було суцільно вкрите пилом і сухими коров'ячими кізяками. Біля дверей будинку селянин звелів нам зійти із трактора». Мотор продовжував працювати, видаючи страшенний гуркіт. Здоровань рушив на ганок і постукав. Двері прочинилися, і при тьмяному світлі газової лампи з'явилася невисока середніх років жінка у фартусі. Тракторист з нею заговорив, вказуючи на нас. Вона у відповідь кивнула. Далі, жестом підкликавши нас ближче, він видерся на трактор, махнув рукою і поїхав. Поки вони розмовляли, я роззирався навкруги. Двір ферми майже нічим не відрізнявся від багатьох інших, бачених мною раніше. Корівник, стайня, загін для волів, дерев'яний жолоб для водокачки, велика купа компосту, на якій коперсалися кури. Всі ці споруди потемніли від часу, вигляд у них був не показний, допотопний, але саме ось такі ферми, дуже поширені у Франції, здавна становили основу сільського господарства країни. Десь неподалік лунали мирні удари сокири було чути, як важко розлітаються дерев'яні цурпалки. Хтось заготовляв дрова на зиму. Господиня поманила нас до хати. В середині, можливо, були вітальня і кімната відпочинку, але нас провели просто до кухні. Тут, мабуть, протікало усе сімейне життя. Посередині викладеного кам'яними плитами приміщення стояв стіл. На ньому горіла газова лампа. Біля вогня примостилися два розхитані крісла. Судячи із ручного насосу біля раковини, Воду подавали із джерела. Я поставив валізу на підлогу. Наша господиня виявилася вродливою жінкою. Кругла, червонощока, зі сріблястим волоссям, вкладеним на потилиці у тугий вузол. У довгій сірій сукні з білосніжним фартухом вона зустріла нас доволі привітно. Її обличчя весь час осявалося посмішкою. Вона назвала себе «Мадам Пріс», але з нашими іменами впоратися не змогла. Пояснювали ми одне одному все не словами, а жестами. Однак після всього, що із нами відбулося, ми були раді будь-якій гостинності. Мадам Пріс запропонувала Бернадетті піднятися нагору і оглянути кімнату та привести себе до ладу. Для мене така забаганка, ймовірно, вважалася надмірністю. Бернадета, взявши валізу, рушила разом із господинею. Я ж вирішив подихати вечірньою прохолодою і підійшов до вікна. Виходило воно на задній двір. Біля дерев'яного настелу у заростях трави стояв візок. Дрова рубали біля паркану. Мені було видно, як розмірено здіймається та опускається сокира. За десять хвилин, вмившись холодною водою, вниз спустилася освіжена Бернадетта. Господиня поливала їй у порцеляновий тазик із кам'яного глечика, а потім вилила воду із вікна верхнього поверху просто в двір. Я питально глянув на дружину. «Кімната чудова!» – сказала вона. Мадам Пріс уся розквітла, дивлячись на нас. Слів вона, звісно, не розуміла, але у голосі моєї дружини вловила схвалення. «Я сподіваюся», – продовжила Бернадетта, все ще зберігаючи на обличчі сліпучу посмішку, «що ніяких комашок-терганчиків тут не буває». «Я відверто теж цього дуже боявся». Укуси комах моя дружина переносила болісно. На її ніжній кельтській шкірі завжди лишилися величезні пухирі, які дуже довго не минали. Мадам Пріс посадила нас у прочавлені крісла і почала поритися біля плити. Я зрозумів, що сильно зголоднів, тільки коли вловив смачні запахи. Хвилин за десять нас покликали до столу. В центрі столу стояла великих розмірів супниця, і господиня запропонувала мені скористатися черпаком. Я розлив у порцелянові тарелі густий бульйон, заправлений овочами, здебільшого картоплею. Був він на рідкість ситний і смачний. Ми з Бернадеттою залюбки знищили три порції, заїдаючи суп запашними скипками м'якого білого хліба. Сама мадам Пріс їсти не сідала. Вона тільки примовляла постійно. «Сервиву, монсеньор! Сервиву, мадам. Ох, ми із завидним апетитом поглинали їжу. «Їжте, пане! Їжте, пані!» Минуло не більше п'яти хвилин, коли удари сокири на вулиці припинилися і за декілька секунд Двері чорного ходу відчинилися, аби впустити на кухню самого господаря. Я підвівся йому на зустріч. Мадам Пріс почала щось пояснювати, але він не виявив до непрошених гостей ані найменшого інтересу. Мені довелося знову сісти. Це був великий, потужної статури чоловік років шістдесяти. Справжній велетень. Коротко обстрижена голова його діставала самої стери. Я помітив, що в нього крихітні, як гудзики вуха. Пересувався він кімнатою незграбно, горбився. Природа наділила його незвичайною фізичною силою, але, як незабаром можна було переконатися, дуже обділила розумом. Він оглянув нас байдужими, по-дитячому, чистими, блакитними очима і неквапливо сів на своє місце, не сказавши жодного слова. Дружина подала йому повну повінця тарілку із супом. Він взяв її темними від бруду немитими руками і підсунув до себе, а тоді... Почав голосно сьорбати, безцеремонно відламуючи від хліба, що лежав поруч величезні шматки. Мадам Пріс сіла за стіл і підбадьорливо нам посміхнулася. Ми знову почали їсти. Подружжя сиділо мовчки, але я бачив, як мадам Пріс інколи кидала на чоловіка легідно поблажливі погляди – яких він, здавалося, абсолютно не помічав. Мовчанка ставала все більш і більш обтяжливою. Ми з Бернадетою спробували завести розмову водай між собою. «Сподіваюся, що автівка завтра буде готова», – сказав я. «Адже якщо несправність серйозна, доведеться їхати в місто за деталями або викликати ремонтну бригаду сюди». Я відверто побоювався такого розвитку подій. Навіть страшно подумати, у яку суму це може нам обійтися. Гаманці туристів після війни не були вельми тугими. «Яке місто звідси найближче?» – запитала Бернадетта, ковтнувши чергову ложку бульйону. «Хм, здається, Бержерак», – згадав я назву на карті. «І скільки до нього?» Кілометрів шістдесят, напевно, знизав я плечима. Розмова вичерпалася, більше розмовляти не було про що. Знову зависла мовчанка, яка тривала близько хвилини. І тоді незнайомий голос виразно промовив англійською: 44. Ми були приголомшені. Я глянув на мадам Пріс а вона щасливо посміхнулася і продовжила вечеряти. Бернадетта непомітно кивнула мені у бік фермера. Я повернувся до нього. Він все ще жадібно їв суп із хлібом. «Перепрошую, що ви сказали?» – запитав я. Він зробив вигляд, наче не чує моє питання, швидко розправляючись із супом. Але секунд за двадцять... Не дивлячись на мене, він чітко промовив англійською. Сорок чотири до Бержирака. Сорок чотири кілометри. Він навіть не глянув на нас, втупившись у свою тарілку. Я подивився на мадам Пріс. Вона у відповідь радісно зиркнула на нас, немов хотіла сказати Отак, у мого чоловіка великі здібності домов. Ми з Бернадетою настільки здивувалися, що повідкладали ложки. То ви розмовляєте англійською? поцікавився я. Минуло півхвилини, і він кивнув. Ви родом з Англії? Цього разу пауза затяглася секунд на п'ятдесят. З уельсу, відповів господар і знову відломив величезний шматок хліба. Я мушу попередити, що коли наводити тут нашу розмову так, як вона відбувалася дійсно, терпіння слухача скоро урветься. Наша бесіда тяглася цілу вічність, оскільки після кожного мого питання йшла неймовірно довга пауза. Спершу я думав, що мій співрозмовник погано чує, але помилився. Зі слухом у нього все було чудово. Припускаючи, що він, немов шахіст, зважує кожну свою відповідь і тому обережний, я теж помилявся. Хитрощів у ньому не було від слова «абсолютно». Розумовий процес, вочевидь, йшов у нього з величезними труднощами. Зрозуміти питання, віднайти відповідь і промовити її вголос на це у нього йшли цілі хвилини. Наша розмова тривала майже дві години. Я б неодмінно здався, тому що це було неймовірно виснажливо, але дуже вже мені хотілося дізнатися, як уродженець Уельсу став французьким фермером. Не відразу по крихтах вдалося відновити всю його історію, яка насправді виявилася неймовірно зворушливою. Справжнє його прізвище було не Пріс, а Прайс. Еван Прайс. Це вже місцеві переробили його на власний лад. Народився він у Південному Уельсі, у долині Ронда. 40 років тому, під час Першої світової війни, він був рядовим уельського полку. Беручи участь в другій битві на Марні, він був важко поранений і перебував у британському військовому шпиталі, коли оголосили перемир'я. Але перша, ніж англійці пішли із континенту, його перевели у французький госпіталь. Там Прайса виходила юна сестра Милосердя, яка відразу ж перейнялася до нього ніжними почуттями. Вони одружилися і переїхали на південь, де її батьки мали невелику ферму. Прайс так і не повернувся до Уельсу. Після смерті батьків, Дружина виявилася єдиною спадкоємицею, і він став господарем цього будинку. Мадам Пріс радісно посміхалася, вслухаючись у цю тривалу розповідь, коли їй вдавалося зрозуміти бодай якесь слово. У 1918 році, тоненька і темноока, вона здавалася мені схожою на акуратного клопіткового робчика, що цвірінькає за роботою. Бернадетта теж була зворушена історією про маленьку француженку, що доглядала величезного, безпорадного та нетямущого, який незабаром став її чоловіком. Вона нахилилася у бік Прайса. Дуже славна історія, містер Прайс. Він, втім, не виявив жодного інтересу. Ну, а ми? Ми із Ірландії. Сказав я, аби бодай якось підтримати розмову. Поки Прайс мовчав, дружина подала йому третю порцію супу. Ви бували в Ірландії? поцікавилася Бернадета. Знадобилося декілька десятків секунд, аби до Прайса дійшов сенс запитання. Він гмикнув і кивнув головою. Ми з радісним здивуванням перезирнулися. «Ви там працювали?» – пауза. «Ні». «Скільки років ви там пробули?» – довга пауза. «Два роки». «А коли?» – запитала Бернадета. «З п'ятнадцятого по сімнадцятий», – відповів він повагом. «І що ж ви там робили?» «Служив в армії». Почулося після тривалої паузи. Звичайно, про це треба було здогадатися. Він же не у сімнадцятому вступив на службу, а набагато раніше. Він служив у британському гарнізоні, десь у Ірландії, а у сімнадцятому його відправили до Фландрії. Я відчув, як моя дружина напружилася. Усі її родичі були полум'яними республіканцями – тому краще не розпитувати далі.